Mili tuwea okota, huku balini na sisi atujui me tokea wapi. Mana tunakuta mwili unaelea pale, mtu wamefungu wajiwe tumboni, mgongoni, wae, na waya. Sasa sisi atuwelewe inatoka wapi. Nimeishudia kwa macho yangu inafikia mili kuminasaba. Kwa iya sasa hivi saivi. Nikisema toka ni mianza kazi, nisha ukua vitu mwambo watu wengi sana. Ambao yudadi wenda. Iyi kuminasaba inaweza kafika kama wiki mbili. Kwa hiyo ambao tunayishudia, tunawapigia tunapigia polisi kwa nani zaidi wanakuja, tunasaidia na nao, tunapakia kwenye gari wanaondoa. Na hii mili ni akutupwa kiujumla, kwa sabu gani, mtu awezi akajifunga waya, akajifunga nini afu kaja, Aka, akaja akajitupa balini, ni kwamba wao wanatupwa. Sasa kama mtu anayewatupa, hatujui ni mtu gani. Sasa niyani ni kwamba, sisi kwa ni wakuwaji, kitengo cha wakuwaji. Japo hatuja vizuri Mana serikali ingekuwa natujua vizuri Ngekwe tuletea ambavyo fasta Faster kama mtu anazama yuko kule mbali Mtu nezo kamukimbia halaka halako kamukamuoko Yani ni asimi ya jinsi ya kiume Ni asu wa wanaume mwingine nakuta kaja kafungwa kwenye kiloba Mwewe kuta memfunga kwenye mfuku Sasa kwenye mfuko uwezo kamtambua Kama amefungwa uu mfuku usoni Unaona tu huku huku, huku una kwa unakuundua kwa ni wanaume Sasa kwa fano imetoka huko kule mbali mkwamba itajaribu kufanya hivu ya yeah. ya yani ya ya mtu wame nipa tarifa eh, hee kule kuna muhiri nani nda hivu mmoja kwa moja hapo lori mkukia kama itakuja boti injini boti itakuja na machela machela ambayo ya plastiki ambao mana unezo kakuta muhiri mungino meharibike hata kushika uwezi mana unakuta ngozi mechubuka kaharibika haswa sasa hile machela Unaweza hata ukienda kule unaweza kaifunga hata kwenye au kwenye injini boti humo mkaichopoa mkaweka kwenye maji ile machela ikasaidia kutoka nchi kavu vijana wenzangu akasaidia kubeba machela kupeleka kwenye gari ya kwa mauni yangu koko bichi ni mlango mkubwa wa kuleta kama uchafu taka taka vitu vingi huo mlango ndio maana unaonae kama watu wengine wanatoa maoni wa kwamba koko ni chafu kuna wakati koko inakuwa chafu chafu sasa Ni kwa ajili ya nani bahari bahari hubadilika inaweza kachukua uchafu hapa ikapeleka kule afu kachukua uchafu kaleta huko sasa kwa sababu ni mlango mkuu wa bahari ndo zingi nyingi zinatokea kwa maoni yangu nyingi zinatokea kokwa bichi